Отже, розумієтесь, що всі чесні і розумні мусять від неї відійти. Але чи може українська нація і українська держава бути створена одним тільки авантюристом і пройди світами? Сумніваюсь. Тому рішення працювати з тим, хто є, використовуючи досвід попередніх поколінь? Не знаю. Чи обраний мною шлях правильний, може краще було б завчасу перемінити політику на археологію – Принаймні помер безпокійно, не опляван, лований і не осмішаний всякою піснявщиною. Липинський вкусився за язик. Але Піснячевський, здавалося, останнього речення не почув. Він підскочив на ноги і вибіг з коридора зі словами зараз вернуся. За винятком мовчазних щойно прооперованих пацієнтів на сусідніх ліжках. Чекаленко і Липинський залишились в палаті самі. Липинський увесь пашів, розбурханий несподіваною промовою. Він уже давно не брав участі у живих дискусіях і спілкування із зовнішнім світом перевів у площину листування. Мешкав відлюдником, у райхена, у довідня майже не вибирався. Але Чекаленко замість щось відповісти незмінно поглядав на валізку, з якою прийшов Піснячевський. «А ну відкрити її», – попросив він Липинського, той спершу не зрозумів, що від нього вимагають. Не бійтеся, відкрийте. ми ж не чужі. Он валіза під стільцем стоїть, Відкрийте її. Навіщо це вам, а як повернеться? Відкривайте. Липинський несміливо розщепив замахований механізм. Валіза розкрилася якраз настільки, щоб можна було побачити її вміст. Паспорт, якісь офіційні папери, перев'язані стрічкою, кілька випусків волі, випрана чоловіча білизна, зубний порошок, запасні черевики. Я так і знав. Простогнав Чекленко. І цей здурів, готується тікати, бо думає, що більшовики його відстежують і хочуть убити. Ми говорили, але я не вірив, що такий гострий рожу може потьмаритись страхом переслідування. Лепинський закрив чемодан. Помовчали. Ви, мабуть, шкодуєте за своїм добром, Євгене Харламповичу. Скільки втратили, мій хутір теж спалили і деколи, як по правді, мене бере велика обида на людей, які дали так легко себе обдурити. Повірили, що більшовики відберуть землю і нас і дадуть їм. А от як віддали кажуть, у південних губерніях страшенний голод. Я, дорогий В'ячеславе, прожив у Росії до старості і за 60 років так її пізнав і зненавидів, що волію ліпше не мати ніяких маєтків. У тій проклятій державі я жив, як у тюрмі, і більше не хочу. Пишу спогади і рубаю дрова, нікого з близьких не втратив. Розум мій поки при мені, цього досить мені. Розум і справді залишався щекаленком до кінця його емігрантських днів у 29-му. А от молоду дружину і улюбленого сина він ще встигне втратити одне за одним і зізнається Липинському, що досі не було щасливішого чоловіка від нього. Благополучно пережив війну, 10 років революції, тоді як багато знайомих позбулися всіх дітей. Тепер же валиться на нього нещастя, жа нещастям. Петрусь умер по дорозі на заслання. І важка, здається, теж зареєштували. І мочовий міхур ніяк не наладиться. Часто доводиться відливатись. «Довольно», – напише Чекаленко в останньому листі. «Я вже натерпівся на еміграції і фізично, і морально. Страшно жити далі. Лягаючи спати, щодня прошу у Бога смерті. Від щирого серця бажаю вам, дорогий В'ячеслави, щоб ви мене пережили». Це бажання збулося. А Піснячевський заляже на дно у Братиславі і про нього всі забудуть. Навіть більшовики, хоча він все одно ніколи не розлучатиметься з Валізкою на випадок раптової втечі. «Від якихось десяти років не було чути цього імені», – напишуть колишні конкуренти зі свободи у некролозі за 1933 рік. Вже й старші його почали забувати, а молодші взагалі не знали. Тим не мемче був Віктор Піснячевський після Євгена Чекаленка найчільнішим українським газетярем. Десь тоді поет Олесь почне черговий вірш словами «У вигнанні дні течуть як сльози». 18.2013. Легінь пітьми Це правда, що з роками свободи в мені стало менше. Я народилася з великою кулею всередині, наповненою свободою, ніби газом. Але поступово гази витікали, просочуючись у навколишній простір, і куля почала здуватися і морщитися. І її міст більше неможливо було поповнити, як неможливо знову надути деякі дешеві дитячі м'ячики. Випадково проткнуті осколками на дорозі, поступово я почала перетворюватись на живу тюрму, в якій нічого не можна і все заборонено. І навіть однією безсонної ночі записала у чистому файлі фразу, як «Несходимою тюрмою іду собою». Не знаю, звідки вона взялася – Найдивніше, що я не дозволяла собі речей зовсім невинних, наприклад, мати довге волосся. Воно у мене відростало максимум до плечей, а найчастіше було зовсім коротке. Ледь прикривало вуха, двічі я повністю голила голову. І хоча знайомі натякали, що лисина мені не пасує – я чомусь почувалася надзвичайно вродливою і чекала, коли волосся відросте настільки, щоб знову його позбутися. Взагалі ставилася до волосся зневажливо. Єдине, що мене турбувало, щоб волосся було чисте. Ще я не дозволяла собі проколювати вуха і насміхалася з жінок, які носили сережки. Я не дозволяла собі відкорковувати тільки для себе пляшку вина. Відкривала пляшку винятково, якщо котрисі з моїх чоловіків теж був не проти посидіти за келихом, або якщо приходили гості. Не дозволяла собі насолоджуватися висотою, хоча в дитинстві страшенну висоту любила, і вилазила на сам вершечок того горіха, під яким курив дід Бомчик. Я почувалася на горісі ніби вдома. І навіть коли падало, нічого страшного не ставалось. Горіховий стовбур зовсім інакший, ніж у решти дерев. Він чимось нагадує тулуб грубезної анаконди. Лискучий і гладкий, зеленкуватий, прохолодний на дотик. Я лазила босою і пам'ятаю, що осноювала висоту поступово. Спершу задовольнялася найнижчою товстою гілкою, потім наважувалася підтягнутися на другий поверх, Потім на третій, з третьої гілки вже було видно дідове подвір'я, з четвертої – сільську дорогу, сусідські хати і церкву на горбику в затінку цвинтарних груш. На вісцевому цвинтарі хтось колись насадив груш, і селяни з часом, коли дерева подорослішали, змушені були купати ями для могил своїм рідним поміж розлогими кореневищами, виписувала смерть у грушевий сад. Ранньої осені могли вкриватися щільним рядном невеликих зернистих плодів. Грушки гнили, і над ними клубилися хмари ос і бджіл з усієї околиці. Там було небезпечно ходити. Найгірші дерева, щоб по них лазити – це груші. Вхід на свій балкон у квартир я заклала канапою, щоб не піддатися спокусі вийти на нього. Балконні двері викликали у мене стільки ж тривоги і неупевненості, скільки двері, якими йшлися на двір. Пригадую, як я вперше сказала чоловікові, коли він ще жив із зі мною. Балкони насправді дуже небезпечні, адже їх ніхто не перевіряє. Немає гарантії, що наш не впаде, коли я на нього ступлю. Так я обмежила ще одне своє задоволення. Ще більше звузила простір для існування. Колись я страшенно любила балкони. «Тобто ти і на балкон більше не виходитимеш?» – спитав тоді чоловік. «Не виходитиму. А якщо я вийду і покличу тебе...» «Навіщо тобі це робити?» Ми обоє знали, навіщо. Чоловік, який завжди щедро ділився зі мною своєю кулею свободи всередині, раптом захотів знати, що отримає натомість. Чи була моя любов до нього більшою за мій страх до всього решти? Я не відповіла, але він, мабуть, здогадався, якою могла бути відповідь, якщо пішов геть. Мій будень розпочинався з перевірки безпеки». Перш ніж розплющити очі, я вслухалася в тишу, щоб, не дай Боже, в ній не звучали якісь сторонні звуки. Тихі скрадливі кроки, репіння паркету, чуже дихання. Потім вривалася в реальність поглядом і швидко перевіряла кімнату. Щільність зачинених вікон, тіні за дверима, непомітно переставлені речі. Потім я обережно обходила свої володіння, зазираючи в місця, де міг сховатися невідомий. Побудувала клямки на дверях вхідних і балконних, щоб переконатися, що вони, як і раніше, зачинені, тільки тоді я могла дещо розслабитися. Хоча розслабитися я тоді не могла взагалі. У мене з'явилися нові звички. Наприклад, щоразу торкаючись чогось, мити руки з милом. Спершу я опиралася, бо розуміла, що так поводяться повні психи. Але пушки пальців після доторку до книжки чи якоїсь іншої поверхні горіли пекельним богнем, доки я їх не споліскувала водою. Вода взагалі стала моїм фетишем. Щовечора я залізала у ванну, хоча довго насолоджуватись нею не вдавалося, бо з квартири починали долинати підозрілі звуки. І треба було йти перевіряти безпеку». Я поговорила з Ніною, якось повідомила по телефону мама. І Ніна вважає, що якщо ти ще можеш спати, то з таблетками варто почекати. Ніна медсестра в обласній психотерапії, мамина сусідка. Ніна порадила звернутися до психотерапевта. Дала телефон своєї знайомої, каже, що дуже добре звати Оля. Я записала телефон, але дзвонити не збиралась. Я не довіряла жінкам з іменами Оля, думала сама собі стати психотерапевтом. Так, одного вечора у пориві туги за чоловіком, я переконала себе відсунути канапу і відчинити двері на балкон. При цьому я уявляла, як відразу передаю благовістку, втраченому коханому. Я ступила на балкон, я це зробила тепер ти можеш повернутись. Нога боязко перетнула кордон порога і затремтіла у повітрі. Балконна підлога була вкрита голубиним послідом, сміттям і товщою пилюки. Треба буде після того помити підошви з милом. Тільки я могла думати, стаючи босими ногами на небезпечну зону. Ні, краще покупаюся цілком. Тут сюди дуже брудно. Я схопилася за поручні, щоб не впасти, бо в голові запаморочилось. Радше автоматично глипнула вниз на закладений автомобілями дворик. Раніше я так завжди робила, щоб оцінити висоту». Все тіло налилося, стало тугим і неповоротким, наче корпус зажравілого станка. Метрів десять до землі, пронеслося в голові. Летіти секунди дві. Я заскочила назад до помешкання, нажахана власною думкою чи бажанням. Зачинила балкон, підсунула на канапу і аж тоді набрала на мобільному номер з папірчику. Оля відразу відповіла. «Мені ваш телефон дала Ніна», – сказала я. «Вона працює медсестрою в обласній психіатрії». Так. Ви займаєтесь терапевтичною практикою? Так. Я би дуже хотіла з вами зустрітися, але стараюсь не виходити з дому. Стараєтеся чи не можете? Мабуть, не можу. Тоді давайте по скайпу. Найсмішніше, що кабінет, в якому Оля приймала своїх клієнтів, розташовувався зовсім поруч із моєю квартирою. У кілька хвилинах ходьби пішки, але я все одно ніколи не бачила її наживо, тільки з екрану свого комп'ютера. Молоденька, симпатична блондинка, як я й уявляла. Наші зустрічі відбувалися регулярно, двічі на тиждень. «А що ви робите?» – допитувалася мама. «Тести якісь тобі дає, напевно». «Ну, минулого разу я годину проплакала». «Чого?» Мамине обличчя зробилося вороже і неприступне. Звичайне для випадків, коли вона ображалася. «Бо я така погана мама була, так? Ой, яка я ж була погана, ви всі такі добрі!» Насправді, вона не була поганою мамою. В цьому і крилася найбільша проблема. Думати про неї погано ще одне, чого я собі ніколи не дозволяла. Коли на те були причини, і так подумати хотілося, миттєво нахлинали до кори сумління, які знищували мене більше, ніж сам гнів. Її ж відразу починало боліти серце, і моє почуття провини ставало ще сильнішим. Його неможливо було витримати. Я плакала, а Оля казала, мені здається, так. Сльози – це гнів, який ти боїшся висловити комусь іншому і завертаєш на себе. Я витирала очі і розмахувала у повітрі руками, намагаючись виглядати агресивною. Іноді Оля розповідала мені про інших клієнтів. Я думаю, це такий загально прийнятий трюк просторів терапевтичної церкви. Щоб підбадьорити, вони наводять приклади ще більших невдах. І мене, звичайно, не називають. Мою історію Оля могла би теж розказувати іншим приблизно так – «Панічні атаки. Не виходить з дому. Чоловік покинув. Обірвала будь-які соціальні контакти». Замість ком Оля, ймовірно, додавала б ще один-два співчутливих слова, бо загалом була співчутлива. З першої її співчутливість мене дратувала, аж доки я не навчилася нею насолоджуватись. Одна Олена-клієнтка Ікс мешкала в глухому Карпатському селі і вже 10 років не виходила з одноповерхового дерев'яного будиночка. Вона взагалі не розуміла, що з нею. Коли пробувала вийти, ставався інфаркт. Лікарі швидкої кілька разів приїжджали. Переконували, що здорова, а потім занесли номер телефону жінки в чорний список і більше не відповідали на дзвінки. Родичі і сусіди насміхалися і знущалися з неї. «Що ти придурюєшся?» – казали. Потім рідні почали соромитись і сприймати її як сімейне покрокляття. «Били!» Просили священника вплинути. Ніхто і не думав жінці допомогти, бо голова в цій частині світу потрібна винятково для того, щоб нею їсти. З цим механізмом нічого не може статися. Коли в село провели інтернет, жінка якимсь чудом вийшла на Олю. Їхні терапевтичні сеанси завдяки скайпу стали регулярними. Жінка поволі почала виходити з будинку, і з часом радіус, на який вона була здатна віддалятися від нього, збільшувався – Ніби псові метр за метром попускали ланцюг. «Тепер, – казала Оля, – вона може виїжджати на 30 кілометрів. У сусіднє селище на базар між нами 70 кілометрів. Ще треба трохи попрацювати, щоб зустрітися». На прикладі жінки «Ікс» Оля хотіла продемонструвати, що і мені колись поступлять ланцюг на шиї. Тобто я сама собі його попущу. Але не він трамбував у мене найбільше – Напружуючись, я могла би виходити на психотерапію, як виходила в магазин за продуктами. Просто час, потрібний для подолання заданої відстані, був би у кілька десятків разів більшим, ніж зазвичай. Мене лякали, незворотність процесу у мозку. Ось що. При нагоді я запитувала Олю, чи вона впевнена, що може розрізнити момент, коли я збожеволію по справжньому. Оля запевнила, що зможе. Сказала, що такі люди, як я, з розуму не сходять. Її оптимізм і співчуття давали свої результати. П'ятихвилинну відстань від дому до продуктового магазину я вже долала не за три години, а за дві з половиною, наприклад. Руки почала мити не тисячу разів на день, а 990. І навіть, навіть кілька разів без мила. Всеріджі бралася до підлоги. Не кожного дня, а три чотири на тиждень. Знову повернулася до творчості і написала кілька оповідань, переважно про страх і смішні людські божевілля. Наприклад, що одна жінка вирішила їсти саму картоплю, бо так простіше. Хотіла здійснити переворот у традиційному людському харчуванні і назвала себе картоплеріанкою. Правда, успіху не заздала. Всіх оповідання починалися незмінно словами «одна жінка, один чоловік». Знову одна жінка, немов би одиночність, раптом почала відігравати надзвичайно важливу роль. Уже немало значення, пройшло щось далі. Так, напевно, я переходила зі звичайної фази «всі», бути всіма, бути як всі, в екстремальну фазу «одна». Я одна, що я з одна, якась невідома, одна єдина. Я почувалася страшенно самотньою, розповідала Олі про Липинського, але вона не хотіла слухати». Ми обговорюємо тебе чи якусь історичну особу з минулого сторіччя. Ну, ця історична особа не мала можливості терапії. Моє захоплення історією Оля трактувала як інтуалізацію внутрішнього конфлікту, мовляв, я ховаюся в розумі, щоб не відчути чогось сильного і ганебного, чому саме так і не сказала. Був липень, здається, коли я зважилася на відчайдушний крокт. Поїхати у Волинську область, щоб відвідати за Турцівський маєток Лепинських. Тоді я вже більш-менш спокійно почувалася на вулиці. Підлогу у квартирі мила раз на тиждень, як всі нормальні люди. Але громадський транспорт усе ще лякав. Тим паче, що подорож на Волинь зайняла би потягом, потягами, якщо бути точнішими, цілий день. Тому я вирішила їхати попутньою автівкою. Подумала, що з живою людиною буде спокійніше і надійніше. І швидше, звісно, написала якомусь водієві на інтернет-сервісі Блавлакар. Він їхав до Луцька і після мого повідомлення відразу передзвонив. «Без проблем, місце є, виїзд завтра о шастій ранку». Я спакувала рюкзак і просиділа на канапі цілу ніч. Спати однаково не могла. Рівно у зазначеній годині чекала на перехресті під домом, Світало. Чорне авто під'їхало через хвилину. «Я вас попрошу не гнати дуже швидко». Це було перше, що я заявила, займаючи переднє сидіння поруч із водієм. На самого водія не дивилася. Ззаду вже примустилась якась молода парочка. «А що для тебе, є швидко», – спитав водій. «Це коли страшно». Ми їхали, і яскраве світло вранішнього сонця заливало автомобіль по самі вінця. Обабіч дороги простягалися горбисті розлоги полі і лісопосадки. Ми готіли, як у кіно. Крихітні села і причепурення часом занедбані хатки в товаристві доглянутих і не дуже садків. Буйна зелень прикривала злидні. Я піймала себе на думці, що забула перейняти власними страхами, який прекрасний може бути звичне споглядання навколишнього світу. Парочка ззаду цілувалась. Водій увімкнув тиху музику. «Тебе як звати?» – спитав. «Яке це моє значення?» Мене Олександр, ще за інерцією сказав він і замовк, натягнувши темні окуляри від сонця. Він весь був у чорному, мав довге, зав'язане у хвіст чорне волосся. З над окулярів стирчали такі ж густі чорні брови з сивими прожилками. Якийсь легень пітьми, подумала я, циганський барон. Головне, щоб не захотів продати мене в рабство. Але доїхали ми без пригод. Я мовчки розрахувалася і вийшла в Луцьку біля готею Україна. Уявила, як цією дорогою колись тріумфально приїжджався брат Липинського Владизміш. На першому ж місті автомобілі. Мешканці, мабуть, обступали дороги з усіх сторін. Ну от я й сама подумала в абсолютно чужому краї. Невідомо, навіщо і що хочу тут знайти. Земля задрижала під ногами, але обід у пицарії трохи відволік. Звідти я викликала таксі і нарешті подалася в Затурці. Це мало бути невелике село за 30 кілометрів від обласного центру. Серце шалено калатало. Але інакше від збудження і перечуття побачити і дізнатися щось нове». Досі я досліджувала життя Липинського через написані ним та іншими людьми тексти. Нас зв'язували виняткові слова і моя фантазія. Тепер же історія набувала тривимірності і могла розбитись об реальну картинку. Я хвилювалась. Нестерпно палило обіднє сонце. Поля і лісопосадка, які рано вранці начебто пошіли життям, тепер виглядали вигорілими і пожовклими. Вкриті ковдрою дорожнього пилу. Навколо не було жодної живої душі. Село зачахло в якійсь ненатуральній тиші. Я вийшла біля вказівника на головній трасі меморіального музею В'ячеслава Липинського. Бо далі хотіла пройтися пішки. Рушила за вказівником вузькою прямою дорогою, яка, власне, й мала закінчуватися садибою – Уявила, як сто років тому Липинський так само тут йшов, чи, може, їхав на конях, місцеві визирали з подвір'їв, зайняті домашньою господаркою, щоб подивитися хто-то. Тепер ніхто не визирав. Тільки купи свіжого коров'ячого лайна свідчили про неодмінну людську присутність десь неподалік. Запах коров'яків ніколи не викликав у мене огиди». Панський будинок, що ближче я до нього підходила, набирав чіткіших рис. Тричу зруйнований – у 1915, 1918 і 1920. Липинський продав земельну ділянку, щоб на виручені кошти брат зміг відбудуватися. За це пізніше брат надсилав Липинському за кордон 20 доларів місячно. Ганок під чотирма колонами, на щастя, лишився неторкнутим. Тепер колони велично здіймалися наді мною. Спершу я обійшла будинок по колу. Було видно, що свіжо реставрований, Тоді зайшла всередину. Великі дерев'яні двері зловісно рипнули. Сільський чоловік на ім'я Петро мені мозолястою за шкаралупою долоною руку. «А ви чого цікавитесь Липинським?» – недовірливо спитав після годинної розмови він. «Для звичайного відвідувачу музею ви занадто багато знаєте». «А є відвідувачі?» «Так, приїжджають деколи. За кордону приїжджають. Він не тут помер. Але тіло потім перевезли і поховали в Затурцях. Хіба не так?» Петро трохи зм'явся. «Ну так, але самої могили більше нема. Його поховали у родинному склепі на польському цвинтарі. Там, біля ставка на трасі». Там і костьол колись польський був. Як прийшли освіти, костьол знесли, а потім один колгоспний тракторист, він уже помер. За самогонку розрівняв цвинтар з землею. Могильні плити пішли на підлоги в колгоспних свинарниках. У цьому домі, де недавно теж було тваринне господарство. «Тварин шанують у вашому селі. Навіщо, сказала я, але Петро, здається, зрозумів іронію і ще щось додав про людей, які просто не розуміли тому всьому ціни». Великий був чоловік, сказав Петро, мало не зі сльозами на очах. У мене є одна фотографія, не подивитись. Раз так багато знаєте, може, підкажете мені хто то. Фотографія висіла на стені у високовставковій залі. Це було весілля сестри. Ще живі Казіміш і Клара Ліпінських зліва від щасливої нареченої стоїть дядько Рокицький. Буса підкручені, погляд шалений, сам Липинський тоді був на військових навчаннях. «Ось цей, ви знаєте, хто він?» – Петров казав на статечного голомазого чоловіка у пальті з білим комірцем. Сидів у першому ряду весільних гостей. Був схожий на чиновника, але я не знала. Натомість інша фотографія привернула мою увагу. На ній Лепинський уже старший, з братом Станіславом сидять на лавці в саду чи парку. На голові капелюх, у руках тростина. По обидва боки від братів повсідалися жінки». Та, що поруч із Липинським, у береті, шарф чи чалє звисає незав'язаним. Руки сумирно покояться на колінах. Жінка дивиться в об'єктив, Липинський теж. Однак відчуття, що ці двоє ледве витримують ситуацію, в якій опинилися. Вираз обличчя жінки непроникний, демонстративно байдужий, ще липи зведені, губи зціплені, ніяка не красуня. Це Казимира, так? Мені ніде раніше не траплялося її зображення. Петро кивнув. Думаю, що тут вони розлучаються. Десь після війни. Я ще побродила ліском навколо дому. Його Петро називав частиною збереженого саду Липинських. І навпростець через випалене сонцем пасовісько вийшла на трасу, щоб піймати маршрутній автобус. Відсутність могили Липинського давно впливала на моє сприйняття». Давалося, що його смерть розлилася усюди у повітрі, і її різку і задушну, можна відчути на запах, навіть на смак. Гірку і несправедливу, сповнену жалю, докору і вини. Позбавлена могили, смерть самовільно виписалась в краєвид. Кістки, переорані трактором за пляшку самогонки, ворушилися під ногами, землею стало страшно ступати. Я почекала годину, але жоден автобус не над'їжджав. Автомобілі не зупинялися, мені страшенно хотілося звідси геть. Щоб не бачити і не відчувати того, що настає після кінця історії. Раніше я думала, що кінець означає велике ніщо. царювання чорної матерії, глухоту і сліпоту, математичний нуль. Але з'ясувалося, що він може пройти непомітно для тих, хто всередині. Нещасні ще довго імітуватимуть життя, не здогадуючись, що гілка зеленіє на всохлому дереві. Коріння давно відмерло і перегнило. Зневажені кістки розстралюються замість нього. Я почала плакати, постійно нагадуючи собі, що сльози – це гнів, адресований комусь іншому. Але кому? Колгоспному трактористу, який всього лише виконав наказ. Селянам, які стояли і дивилися, не розуміючи тому всьому ціни. Партійцям, що давали розпорядження, дотримуючись курсу на знижкання щедливої історії, курсу лоботомії пам'яті чи, може, власним дідам і бабам, прадідам і прабабам, які виявилися заслабкими, щоб протистояти цій лоботомії. Хто винен? На кого злитися?» Увічаї я набрала останній номер у телефонному списку. Різкий чоловічий голос відгукнувся, і я, ковтаючи сльози, вивела все відразу. «Олександре, це та одна, що сьогодні вранці їхала з вами до Луцька». Вибачте, що не відрекомендувалась, Так по-дурному з мого боку. Просто яка каліка, розумієте? У мене голова з головою не вся у порядку. Дуже всього боюся і застрягла тут на трасі в одному селі. Якщо ви ще неподалік, приїдьте і заберіть мене, будь ласка. Я заплачу, скільки скажете, тільки приїдьте і заберіть мене. Я, здається, бурмотіла далі, але пам'ятаю, що коли зупинилася, у телефоні запанувала виснажлива тиша. Вона тривала цілу вічність. Я навіть подумала, що чоловік обірвав розмову, що й не зрозумів, хто це. Але він так і врешті озвався. «Добре, я приїду. Тільки ти заспокойся, добре? посидь якомусь кафе. Тут немає ніякого кафе. Тоді подихай. Вдихай однією ніздрею, іншою видихай. Мені не допомагають такі фокуси. Тоді просто приляж на землю, розслабся. Тут земля страшна, я постою. Ну, тоді постій». Не знаю, чому він погодився, однак від усвідомлення близького порятунку стало легше. Я витерла сльози і сховалася в затінку під вербами, щоб не згоріти. Легінь під забрав мене звідси через півгодини на чорному авто. Чорноволосий, у чорних окулярах і чорній футболці, після переважних голубих і золотистих кольорів, у моєму житті його чорнота заспокоювала. Перше в людині навпроти я не впізнала відображення себе. «Дякую, що врятували», – сказала я, умощуючись на передньому сидінні. Водій знизу плечи майдав газу. Ми їхали дуже швидко, Але страшно не було. 19. 1929. Безсольна дієта. Лічення таке – не вільно вживати солі, консервів усякого роду, ковбас, сала, уксусу, макі, горілки. Вільно вживати в обмеженій кількості. Ясо – не більше, як 300 грам у тиждень. Риби свіжі, перець, пиво, каву і чай тільки з молоком і тільки трохи, щоб його зафарбувати, вільно вживати. Молоко до півтора літра на день і всі молочні, несолені продукти, так само, як найбільше ярини. З мучних страв все без солі, почавши з хліба, яйця, цукор, мет. Замість солі вживати часник, цибулю, м'яту, лаврове листя, редьку. Цитрини, майоран, петрушку і інші коріння Безсольна дієта захищає Липинського від спогадів Самотність стала буденністю Хвороби втечею від життя Якому він зазначив нищівної поразки Бути хворим означало менше відчувати Біль тіля втихомирював біль безтілесний Той, який витримував у сто крат важче Липинський заховався в передгір'ї австрійських Альп У короткому містечку Райхенау і виживав на 20 доларів, які йому щомісяця надсилала родина. Із заторець. Гори – улюблена домівка туберкульозників. Іноді виплати затримувалися, бо Станіславу не вистачало самому, або вдавалося поганий урожай. Тоді Липинський тугіше затягував пояс і лихоманково писав свої листи до братів-хліборобів, вважаючи, що творча праця – єдине, чим він у перспективі може заробляти. На фізичну він вже розраховувати не міг. Непри загальні сподівання, більшовизм в Україні втримався і падати не збирався. Передишка затягнулася, Східна Галичина остаточно відійшла до Польщі. Ті, що колись були великими, стали ніким. Розмови стихли, плани зазнали краху, гроші скінчилися, газети позакривалися. З Віденських найдовше витримала соціалістична газета «Нова громада», яку більшовики продовжували фінансувати з пропагандистських міркувань. В чим? Читати її не було кому. Натхненний видавець газети, полум'янистий комуніст Семен Вітик, за іронією, долі сам загалом стане жертвою станіславських репресій. Отаман Петлюра переїхав до Парижа. Тут він винаймав у латинському кварталі конспіративну квартиру без кухні, харчувався баклажанами і кавою. Так виходили найдешевше». 25 травня 1926 року. О 14.10 він зупинився біля книгарні на розі вулиці Расіна і бульвару Сен-Мішель. Щоб роздивитися вітрину, його отримав вісім куль з револьвера емігранта Шварцабата, начебто у помсту за єврейські погроми, вчинені армією УНР. Велика епоха завершувалась і замітала сліди. Організовані осередки втікачів з України розсмоктувались. Колишні міністри і військові старшини розбрідалися по європейських містах чи рушали за океан, у північну чи у полудневу Америку. Листування між давніми друзями оживлялося лише на Різдво чи Великдень, щоб незабаром щухнути остаточно. Найвідважніші чи найбільш наївні на свій страх і ризик повернулися додому в УСРР і були невдовзі розстріляні за членство у фіктивних контрреволюційних організаціях. Липинський повертатись не збирався. Його маєток, успадкований від дядька Рокицького, націоналізували, а сам дядько уже у 25-му теж був змушений разом із дружиною чекати світ за очі. Дядькових скакунів більшовики конфіскували на потреби революції відразу і мали от-от приїхати конфіскувати душу. Відомо, що Рокицький перейшли у брід річку Збуч – водяний кордон між Польщею і новоутвореним Радянським Союзом. Але так ніде пізніше за кордоном і не винирнули. Просто зникли. Ще одна трагедія, з якою Липинський мусив зморитися. Його родину викорчували. І він теж із сортової квітки, наче став непотрібним бур'яном. Хоч спроби думання Липинського був надзвичайно раціональним, щоб врятуватися від самоубивчої зневіри, він перевів питання власного призначення і біль поразки у площину релігійно-духовну. Писав у нагрудній книжці, що до українства не додумався. Вона прийшла само собою, прийшло від Бога. І коли Бог призначив йому цю працю виконати, значить вона потрібна була його замислом. На розмові Липинського «Божі замисли контролювати». Донька, що підростала у Кракові, думала інакше. Подібно до Казимири, вона не могла пробачити батькові його вибору і відмовлялася від будь-якого спілкування. Це Казимира її намовляє. Скаржився Липинський своїй домогосподарці Фін'юлі, аж струсячись од люті, його листи до доньки вкотре поверталися нерозпечатаними. Температура тіра лістко підвищувалась. Липинський скасовував візити чи власні валізки до Відня поштовими картами, заглядав на кілька днів, часом кілька тижнів і так. Лежачи стручив листи до когось із решти своїх 400 адресатів. Кореспонденція Рейхенавського маніастрату – стала грандіозних масштабів. Майже нікуди звідси не виїжджаючи, він конденував увесь германський рух, що під впливом терористичних тестів Липинського набув чималої популярності, особливо серед українців в еміграції. Прихильники руху, члени-однодумці, бомбардували його запитаннями, і Липинський на кожне не лінувався детально відповідати, пояснюючи найдрібніші нюанси доволі складної ідеологічної системи. Його секретар Ципріянович, поки ще було можливо, розшифровав калакулі і набирав листи на друкарській машинці. Потім ці пристрасні послання переходили з руку руки або читалися вголос на вечірніх зібранням у канадському Гаффорді Чи сусідських боєбрадах немов справжні священні писання. Липинський у дечому справді поводився як «провідник нової віри» вимагаючи від послідовників покори, самодисципліни і абсолютного внутрішнього переродження. Доходило до вказівок у сферах, які Липинського зовсім не стосувалися. «Що геть мене відчитати? З ким товаришувати? Як вдягатися і про що мріяти?» Найбільше його виводили з себе написані з помилками адреси на конвертах Коли хтось забув у назві маловідомого чеського містечка діактритний знак Липинський вибухав гнівною тирадою Мовляв, подібні помилки викликають лише зневагу до тих, хто їх робить Пишу лежачи, тому ж вибачайте, що нерозбірливо Колись попрошу ця Пріановича, щоб мене в часі писання листа до вас сфотографував тоді будемо мати уяву, як тепер пролагуються кореспонденцію. Ця весна, ця зима, ця осінь, ця жарінь мене прямо вбиває. Коротка історія хвороб Лепинського виглядала б так. У 20-му нього був накрив коло ока і якийсь ексудат. Випід в легенях. Крім того, пацієнт страждав на хронічну гарячку і безсоння. Його регулярно кидало в піт. У січні 22-го перехворів тяжким грипом. У 23-му мав напади старості і неврастинії. Розпочав лікування від туберкульозу препаратами «Елмізен» доктора Войновського з Варшави і «Менералоген» з асортименту однієї з берлінської аптеки. Замовляв поштою по п'ять пляшечок кожного у вигляді сиропу, який сумлінно пив уранці ранці надще. Але допомагало мало. Липинський уважно стежив за найновішими медичними відкриттями і все сподівався, що туберкульоз навчиться поборювати так само, як цукровий діабет. Двоє канадських лікарів якраз отримали Нобелівську премію за винахід інсуліну, але на вихідні першого ефективного протитуберкульозу антибіотика Лепинський не дочекався. Емігрант з-під Києва, американець Зельман Васкман, отримає Нобелівську премію за стрептоміцин аж у 52-му. Дехто пробував натякати пацієнтові, що його недуги мають психологічний характер – Галицький адвокат і журналіст Осип Назарук, раптом зробившись найкращим другом по листуванню, писав із США, що таких як Липинський тепер називають і мої натиками, і успішно лікують самонавіюванням. Треба багато разів на день повторювати фразу на кшталт «Я здоровий, хвороба відступає, незабаром я зовсім одужаю». Гарні фрази, розритовано рубав Липинський, але коли над серцем діра в легких така як кулак, а з правого боку друга трохи менша, то тут повторюй, що собі хочеш, дірки від того не заростуть. І відразу вибачався. Ця хвороба зробила мене різким. Не знаю, чи розказував вам про одного нашого старого правобережного шляхтича, що по обіді все лягав на півгодини відпочити і страшенно притім стогнав. То це вперше чув, влітав переляканий до нього і питав, що сталося. На це питання пан відповідав так. «Мам так і звичай. От і я, на жаль, мав такий звичай. Скажіть, чи читаєте мою писанину? Як ні, то будете писати менше, але виразніше». У 25-му Липинський перебував у санаторії Вінервальд під наглядом знаного на всю Європу легеневого доктора Гуго – Красова, який підтвердив, що легені Липинського дуже знищені. Але сам туберкульозний процес є ланксман, тобто повільний, а не гострий, як пацієнт думав раніше. Липинський цілоденно лежав на воздусі, покинув всяку розмову, працю і добре відживлявся. Тоді ж на ньому випробували експериментальний метод лікування – впомплювали воздух в легені. Відживився. Липинський на три кілограми, щоправда, інтенсивна праця над передмовою до повного видання листів, швидко зневілила невеликі здобутки. Це видання годувалося як остання битва. Липинський знав, що вже нічого більше написати не зможе, бо війна програна і йому самому залишилось кілька років, але саме тому, мабуть, не побоявся піти до кінця». Прогресивне українство з нетерпінням чекало на вихід книжки, щоб зголодніли кинутися до передмови. Самі листи, хто хотів, міг прочитати раніше у періодичці, проковтнути їх за лічені хвилини і, проковтнувши, затамувати подих, втратити мову, зачаїтися у передчутті неймовірного скандалу, який мав неминуче нагрянути». Того ж року вийшла ще одна відома книжка, а саме «Націоналізм» Донцова, найбільшого опонента Липинського ще з їхньої першої зустрічі у польському Закопаному. На сторінках обох видань відбувся історичний бій Липинського, побовника державних гасел, які об'єднувалися всіх мешканців України заради інтересів спільної землі, і Донцова, який із крайнього лівого раптом зробився крайнім правим. Мешкав у Львові, редагував львівський літературно-науковий вісник і став ідеологом інтегрального українського націоналізму. Попри пристрасні застереження Липинського, попри всі його контраргументи і лайки, у передмові назвав Донцова Мітькою-Щелпоперовим. Обер з Кунсом, який свою власну внутрішню смердючу теч, притискає на все, що йому заважає живитися з руйнівної України. Саме книжка Донцова, а не його, стане біблією для наступного покоління української молоді, яке металося між соціалістичною та націоналістичною ідеологіями, мов між берегами Бистрої і Гірської річки, що на них мало кому давалося вилізти живце. Відчуваючи, що по руїні почнеться серед молоді поворот до ідеальності і політичної активності, я благаю вас всіх, щоб ми були з'єднані і сильні для захоплення ідеологічної хвилі, що гряде. Хвиля ця прийшла, але захоплюють її на погибель України націоналісти. Тому що ми, які маємо право в руках, занадто гнилі й занадто індивідуалістичні, щоб цю хвилю захопити». Без честі, дисципліни, ідейності та благородства, якими тільки можуть дережатися монархії, немає чого думати про Україну. Тільки гетьманство може бути тією віссю, біля якої українство одвернеться від Польщі і не повернеться в Москву. Без гетьманства українство може бути тільки млою. Коли хатиметься ця мла без сило то на схід, то на захід». В залежності від того, хто на неї віє, а в самій млі добре почуватиметься лише ви – українці хаосу і безпросвітної ночі. Будьте спокійні, до одної з вами на цій українськості не належу і в жертовниках та пантеонах ваших місць вам не відберуть. Ніякої України ви нас ненависті націоналістичній ніколи не сотворите». У 1926-му Лепинський схуд одразу на 11 кілограмів. За напонаганням Скоропадського, він переїхав до Гетьмана в Берлін, де обійняв посаду викладача політичної історії України, у Східному інституті на Французі Штрасце, 28. Гетьман хотів мати свого творця під рукою, але з творцем ставало дедалі важче вживатися. Він зробився неможливо категоричним. Вимагав від гетьманців і самого Гетьмана – все більшої, майже утопічної моральності. Підкидав будь-які компроміси, виявляв колосальну силу волі, супротив якої решта здавалися легкодукними німчемами. Теорія вдавалася творцеві краще, ніж практика. На Липинського спеціально приїжджали подивитися. Всі читали його книжки, але мало хто бачив наживо. Він виходив на зустріч гостям, приязно та безжурно усміхаючись. Мужчина середнього зросту, гарний з себе, з темним, зачасаним назад волоссям, елегантно убраний, з воєнною виправкою. Очі гарячково блищали, на щоках грав рум'янець. Гості не вірили, що Липинський такий хворий, як про нього кажуть. Вони з порога заявляли «Ваше оточення, пане Липинський, мабуть, дуже вас любить і цінує, якщо так перебільшує поганий стан вашого здоров'я». Липинський мовчав із застиглою гримасою на обличчі. Після кожного такого візиту він на кілька днів не вставав з ліжка. Виказали свою фізичну неміч перед чужими людьми, вважали негідним справжнього гетьманця. Цю рису Липинського добре знав секретар Ципріянович, але був за натурою нерішучим і маломовним, тож у потрібний момент не встиг попередити співробітників інституту, які організовували Липинському лекцію, і, знаючи про туберкульоз, вирішили хитрим способом полегшити йому підйом по сходах. Актова зала, де мала відбутися лекція, містилася на четвертому поверсі. Вже всі були зібралися, тікали тільки на промовця. Липинський саме підходив до головних дверей, коли назустріч вибігли четверо студентів із кріслом в руках. Так, на кріслі. Немов якогось фараона на золотому престолі вони мали підняти Липинського нагору. Той завмер. У грудях знову стислося і хруснуло, як колись, у мить падіння з коня на дядькових перегонах. Безсилля власного тіла раптом стало для нього самого нездоланним тягарем. І по сміховищем одночасно прокляттям, тюрмою, з якої неможливо вибратись. Липинський розвернувся і пішов геть. Лекції тоді так і не відбулося. А у 28-му він сам почав називати себе калікою. Іноді калікою в пустелі. Берлінські лікарі наказали терміново повертатися в гори, і пацієнт ледь живий виїхав назад до Австрії. Його будиночок у Райхенау вже був зайнятий. Велика помилка сталася, що мене звідти рушено, а іншого за доступною ціною в тій самій місцевості не знайшлося. Довелося шукати де дешевше, в Штирії. Ці пошуки зайняли багато місяців, протягом яких Липинський пережив сильний криз і був переконаний, що помирає. Фін Юлій, як колись Казимира, тримала його за руку. витерла під щола, як вірний пес Ципріянович читав у голос давнішні листи найближчих друзів. Наприклад, Осипа Назарука, який тим часом уже повернувся до Львова і став головним редактором релігійної газети «Нова Зоря». «Ви, поважний і дорогий пане после», – читав Ципріянович, – «взагалі недооцінюєте сили пропаганди, якою Москва вже другий раз повалила нашу державність». А мільярдер Вілгер призначив цілий народ – 100 мільйонів жувати гуму в Америці. Це факти, з якими треба рахуватись. Липинський усміхався крізь гарячковий дурман і веселів секретареві надіслати до Львова поштівку з вітанням. Від дружби з Назаруком його неодноразово відмовляли, але Липинський любив таких людей – енергійних і нестерпно відвертих, яким був сам. Врешті, на гроші заможного мецената з Канади, і завдяки допомозі братів він придбав у глибокому поблизу Гранца на півзруйновану хатинку. Назвавши її «Стербехау» – «Домик на смерть», з усіх ліків допомагав лише дікодіт, дереват опію і у півтора рази сильніший за морфі. Мої брати Станіслав і Володимир, які вважають себе поляками, купили мені, українцеві, Ограбленому українцями цей домик, щоб я на чужині, принаймні, не в чужій хаті помер Їхати до мене треба спершу з Відня до Грацу, а тоді залізницею до станції Ліобош Там вас зустріне П. Ципріянович і поможе добратися до хати Напишіть, чи любите і можете ходити Від станції сюди, в Бегет, коло двох кілометрів, інакше вишліть Фіра Бо тут великий гул і фіарків немає Домик був одноповерховий з невеликою терасою, яку домогосподарка заставила квітами в горщиках. Одне крило займав Липинський, спальня служила одночасно і спальною, і кабінетом. Посередині стояв робочий стіл, який, втім, все частіше слугував домочадцям заобідній. В іншому крилі меншу кімнату зайняла Фін Юлі, а кімнату для гостей зовсім крихітну «Ципріянович». Коли приїздили гості, секретар мусів вибиратися на сіно під домом. Якщо було тепло, а якщо холодно – до кімнати Фін'юлі. Кухня містилася у коридорі посередині. Прокидався Липинський дуже рано. Випивав чаю, який Коломіг готував собі сам в електричному чайнику. Подарунок на 45-ліття від Ципріяновича. І брався до письмової роботи. Ніхто не мав права його потурбувати – Пишучи листи, Липинський говорив сам до себе. Іноді щось з передсердя вигукував, дратувався, бо все більше розумів, яким мав бути світ і як у ньому мають жити люди. Але світ і люди чомусь, мовби навмисно навмисне робили все навпаки. Найбільше опирався улюблений ученик Липинського осерна за рук. Він в газету, яку редагував, статтю людей, на думку учителя, абсолютно цього не гідних. В одному із різких листів Липинський з передсердя припустив, що таку поведінку можна пояснювати винятково матеріальною вигодою. Про Назарука неодноразово подейкували, що він ласий до легких грошей. Буду бо вже боїться умерти з голоду. Солодкаво-улесливий колись, що завжди чудово порався з різкою манерою спілкування Липинського, Назарук несподівано ошкірив зуби і вкусив так боляче, як ніхто не сподівався. «Звинувачуючи мене у ухапчивості», – сказав він людям, які все слово в слово донесли адресатові. «Пан поважний посол забуває, що сам одержав від Галицького уряду багато років тому з моїх рук коло 200 доларів, але обіцяної історії України для шкіл так і не написав. Я це кажу і це правда. Можете на мене посилатися». Удар під дих. Липинський більше не мав життєвої сили від нього оправитися». Закиди у використанні споневірюванні державних коштів були для нього, що заради української ідеї пожертвував усім аж до родини найбільшою з можливих образ. Гонорар, допомогу за шкільний підручник він узяв лише через наполягання самого Назарука і згодом багато разів поривався віддати гроші, але Назарук цього не допустив, запевнивши, що своїми листами Липинський давно відкупив перед українцями всякий борг. Конфлікт давніх друзів здетонував як вибухівка. Зацікавлені роти уважно за ними спостерігали. Багато був хто, утнутий особисто. Але жодна душа не вступилася за Липинського. Навіть найближчі соратники. У дових листах вони оптично виправдовувалися, натякаючи, що Липинський може справді дещо зарізкий. Може не варто бути таким категоричним, на що Липинський відповідав. Чи не простіше було написати, дорогий В'ячеславе Казимировичу? Я вас дуже люблю, але вступати в боротьбу із-за вас вважаю для себе незручним. Результат такий. Мене ніхто не оборонив. До історії я активний український державник. Переходжу на якийсь авантюрист, заробляючи на ідеї або споневірювачі. Як каже Назарук, державні гроші. А люди пасивні будуть фігурувати в українські патріоти. Що насправді нічого не робили і навіть не знали, що мають робити – але були сильно придушені капустним москалем і ляхами. Тільки завдяки посередникам вдалося уникнути судової тяганини. Липинський надіслав на зарукові кілька жорстоких листів, приклавши до останнього заляпану вишкарлену кров'ю хустинку. На зарагук зреагував самовпевнений зверхню. Їдкий глум над вашим умом тиснеться мені під перо. Але я з вами ощаджу такого глуму. Відповідаю, бо маю звичку відповідати навіть найбільшому ворогові. Розумієте, ви помилялись, думаючи, що я дам себе стероризувати. Бо все у такої вдачі, як я, виключена річ. Ви дресурою упокоїли своє обличчя так, що трудно упізнати. Як безмірна гордість в значенні першого головного гріха криється під ним, і який гнів. Тут на поцілив у саме яблучко. Гнів і гордість. Учас, що в Липинського залишилося. Він рвав і метав. В останні роки життя він став ангелом помсти. Колишній андодумець Сергій Шемет тепер секретарем гетьмана Скоропадського все частіше саботував авторитет ідеології Липинського» вважаючи її індивідуалістичну сухоластику, ураженою релігійним містицизмом. Насправді йшлося про усунення Негнучкого Липинського від влади з партії і зменшення його впливу на весь гетьманський рух. Стремління зробити з Липинського Магомета, а з його листів Коран – це пересада, написав якось Шамет у партійній бюлетні. Така пересада тільки відштовхує від нас реалістично настроєні елементи, котрі шукають політичного значення, а не політичної віри. Для цих елементів, до котрих причисляю я і себе, листи залишаються підручником, але не Кораном. Обурений Липинський після кількох пропозицій компромісу вирішив діяти у найрадикальніший спосіб. Він відрікся від гетьманства і всіх своїх колишніх однопартійців – проклятих, сліпих, глухих і дурних, а разом з тим милих і симпатичних шереметів, рабів, негідників, політичних шахраїв, боягузів і глупих словолюбців, нездатних до державної праці. Сам Союз хліборобів-державників як голова Ради присяжних Липинський ліквідував, помістившись у львівському ділі різкий кондкоммунікат – за делікатним поясненням, в самий рішучий спосіб я протестував проти ширення з гетьманського дому і з гетьманським відома ідеологічно та організаційного хаосу, а ще більше проти Смердяковщини. Від Смердякова героя роману Достоєвського. Убиваючи всяке завзяття, всякий порив, усяку охоту до творчої полеміки і дальшої праці. Бо як тут переконати, що я не претендую на магомета, а мої листи не Коран? Як обороняти перед смердяковською насмішкою те, що для тебе святе, те, чому ти віддав цілого себе, свій спокій, своє здоров'я, своє життя? За довгі літа громадської української праці я надивився досить на спустошення, ширення смердяковщиною тільки вона убиває в українстві всяку жертву трагічним питанням. І чи за таке варто умирати? Смердяковщина – це зараз в сто крат найнебезпечніша від цілого комунізму. Бо комунізм – антихристова ідея, у боротьбі з якою може відродитися ідея Христова. А смердяковщина – це трупний яд, викликаючи тільки розлад, гнилість і смерть. Гетьманці у відповідь оголосили Липинського розумово і духовно надломленим руйнівником, який власними руками нищить діло свого життя. Сонце великого ума почало меркнути, Липинський з божеволів. Вони запаслися некрологами і як комодські дракони чекали неподалік, доки вкушена антилопа сама не упаде від отрути, запущеної в організм разом із сильною. Щоб ви не сміли о старіх і цитувати моїх творів як мото до ваших блюгентів. Щоб ви не сміли покликуватись на мене як вашого ідеолога. Бо я вашим ідеологом не єсть. А коли б ви цих умов не виконали, я знайду спосіб припинити ваші політичні підлості. Більше ні в яку полеміку з вами вступати не буду. Його Україна умерла. Все, що в Лепинського залишилось – це гнів і гордість. І ще може... Орпінгоцькі кури 20. 1930-1989. Раціональне курівництво. Остання фотокартка. Жовтень 1930-го. сидить на стілчику під своїм домиком, одягнений немов мов до чиїгось візиту, а не просто в домашній халатик, як звичайно. Штани і легке пальто. На голові трохи завеликий полотняний картуз. Усе на Липинському трохи завелике, бо його тіла залишилось зовсім мало. А незабаром воно зникне взагалі. За кутом падіння тіни на фотокартці день видавався дуже сонячний. Можна припустити, що це десь п'ята-шоста вечора. Голова Липинського опущена. Він повністю поглинутий своєю справою і не зважає на фотографічні експерименти Ципріяновича. Навколо його стільчика сумеринно пощипує травичку десяток курей. Фотокартка чорно-біла, і я знаю, що орпінгоцькі кури – чорні та яскраво помаранчеві. Одна курка вискочила господарові на коліна. Липинський годує її з долоні. Спалах. За його спиною – високий ганок з терасою. Де, опершись ліктами на перила, стоїть жінка у білій сорочці. Рукава закусокані. Обличчя розпізнати важко, мабуть. Домогосподарка Фін'юлі. Чомусь здається, що вона усміхається. Можливо, навіть щось каже Липинського, але я не чую. Жоден звук не проб'ється крізь щільно задраєні люки сюди, на інший берег пам'яті. Чи можна вбити час? Знищити, ніби його такого ніколи не було. Чи можна затушувати час вуглинкою, щоб жодне обличчя, не дай Боже, не винорнулося з мив? Розмити могили, вирізати потрібні катри з пінноплівки і склеїти краї? Коли ми з батьками їхали автомобілем у село провідати діта Бомчика чи бабу Соню, вони жили поруч, я була ще зовсім малою, то завжди по дорозі минали дивовижну металеву конструкцію, обнесену дуртами і попереджувальними табличками з намальованим черепом. На її вершечку були прикріплені тарілки-локатори, з яких стирчали направлені в різні боки антени. Я чомусь думала, що то космічна станція, і з її допомогою людство готується прийняти вітання далеких галактик. Дуже пишалася тим, що визначна подія відбудеться на в'їзді у наше село, аж доки батько не пояснив, що призначення тарілок забезпечувати тропосферний державний зв'язок на випадок атомної війни. У мирний час вони мали глушливі ворожі радіохвилі, щоб неможливо було ненароком підслухати заборонені закордонні радіостанції. Щоб час відрізати від кіноплівки, не прознизнув назад у формі звуку, не ожив, здобувши голос. У Липинського був тонер. Він гарно співав, іноді, коли щось йшло не так, міг зірватися на верст, але швидко себе опановував. Хоча зерно в його долоні скінчилося, курка все одно не злітала з колін. Ледь підвела догори пластку голову, навіть не догори, а убік, як то кури вміють і одним оком стежила за кожним рухом господаря. Її погляд похмурий. Так на Липинського могла б дивитися незабрана смерть. Кожну свою курку він розпізнавав з вигляду. Знав, скільки яка важить і як добре несеться. Іншого способу заробити на прожиття Липинський не вигадав. Його політична і письмова діяльність припинилась. Листування обмежилися тільки кількома іменами. Новини доходили тільки з газетних шпальт. Економічна криза у США якраз досягла свого піку. Тисячі безпритульних котів і собак олочаться вулицями, бо їх вигнали з дому ті, що самі не мають що їсти. У Радянському Союзі розпочалися масові репресії. В Харкові большевики провели арешт серед українців. Лише останніми днями арештовано поверх сотку людей. Арештованих обвинувачують у змові, проголосили самостійну Україну при допомозі незадоволених частин Червоної армії в Україні. Польщу поглинали знущання поліції над українським населенням Галичини. Так звана пацифікація, ляцькі звірства. Б'ють у варварський спосіб людей, головний свідоміщів українців, членів сільських установ та громадських рад, гімназистів та студентів. В'язні, переповнені.